Capitolul 12. Și-a început să le vorbească în pilde. Un om a sedit o vie, a împrejmuit-o cu garda în teasc, a în niatească, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și la vreme a trimis la lucrători o slugă ca să ia de la ei din rodul viei, dar ei, punând mâna pe el, au bătut și i-au dat drumul fără nimic. Și-a trimis la ei iarăși altă slugă, dar și pe aceea, lovindu-l cu pietre, i-au spart capul și l-au isconit cu o cară. Și-a trimis alta, dar și pe aceea au ucis-o.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 Iar Iisus a zis, da-și cezarului cele ale cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu, și erau mirați de el. Și-au venit la el ei care zic că nu este înviere, și îl întrebau zicând, Învățătorule Moise ne-a lăsat scris că de va muri fratele cuiva și va lăsa femeia fără copil, să ia fratele său pe femeia lui și să ridice fratelui mort urmași. Și erau șapte frați și cel din ei și-a luat femeie, dar murind n-a lăsat urmași.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 Iar despre morți că vor învia naștit oare în cartea lui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu din rug zicând, i o să lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii, mult rătăciți. Și apropindu-se unul din cărturari, care îi auzise întrebând și văzând că bine le-a răspuns, s-a apropiat de el și l-a întrebat, care poruncă este întâia dintre toate? Iisus i-a răspuns că întâia este, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Aceasta este cea din tâi poruncă, iar a doua ia aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mai mare decât acestea nu este altă poruncă. Și i-a zis cărturarul, Bine, învățătorule, adevărat a zis că unul este Dumnezeu și nu este altul afară de el, și a iubi pe el din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea, și-a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele." Iar Isus văzându-l că a răspuns cu înțelepciune, i-a zis, Nu ești departe din de părăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu mai îndrăznea să-l mai întrebe." Și învățând în templu, Isus zicea, cum zic cărturare că Hristos este fiul lui David, căci ce însuși David a zis într-o Duhul Sfânt, zisa sa Domnul Domnului meu, șezi de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi șternut picioarelor tale. Deci însuși David îl numește pe el Domn, de unde dar este fiul lui. Și mulțimea cea multă îl asculta cu bucurie. Și le zicea în învățătura sa, feriți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe haine lungi și să li se plece lumea în piețe și să stea în băncile din în sinagogi și să stea în capul mesei la spețe. Ei care mănâncă de tot casele văduvelor și de ochii lumii se roagă îndelung, aceștia vor lua mai multă o sândă. Și șezând în preajma cutiei darurilor, Iisus privea cum mulțimea arunca bani în cutie.